Ovo je naš treći susret na kursu Islama i rekli smo da ćemo prušiti se sa ciljevima Islama, ciljevima šarijeta itd. Zato što je to najvažnije posebe važno da nas shvatiti kad su ti ciljevi uglavnom zanemarani zbog nekakvih sekundarnih stvari koje nisu primarne, nisu glavne i nisu osnovne. I rekli smo da ima, da je, da je švijet, svih švijet svih poslanika, da su imali za cilj uspostaviti, znači ima za cilj, očuvati vjeru, život, čas i metak i razum. Kad bismo pogledali šta je Kur'an rekao priješnjim poslanicima i vjerojasnicima, kada bismo ostavljavali kur'anske ajete i radisa Allahog poslanika, Nedvosmisleno bi zaključili i vidjeli da ovih pet stvari proteže se kroz sve što smo oni govorili i žele. Prošleko smo govorili o očuvanj i govorili smo o novotarijama, kao onome što se kosti sa I rekli smo da nemojte imati u glavi one novotarije koji inače ljudi misle i drže da su novotarije glavne A to je ovo što se vidi po test, fizik, glasno uže i tako dalje. To je nešto sasvim drugom. Novotarije koje su ovdje opasne po vjeru, to su Novotarije koji se tiču vjerovanja. Tiču se ubijeđenja. Znači tiču se vjerovanja i tiču se ubijeđenja. Pa prošli put govorili o kojoj Novotariji? O Novotariji Halidžija. Havaridža. Repi smo da je to prva Novotarija. Prije, prije toga, bi se prva notarija koja je bila, kako bih rekao, široko raširenja. Prva notarija je bila u kaderu normalnu, koja se spomnio muslimo u muslimovom Sahigo. Međutim, ona nije imala toliko odijeka, rekli smo, koliko je bila kodove. Ona je bila notarija koja je značila veliku promjenu u islamskom životu. Haridžije. Rekli da se dogodilo u vrijeme koga Ali, ali, ali. u vrijeme Alije radi Allaha znači u Alima vrijeme dogodila se ta notarija i zatim smo govorili o sličnosti ovih danas koji su poznati kao tekfir znači evo tekfir oni koji promršavaju muslimane nevjelicima govorili smo zašto to nije ispravno zašto znači to nije tačno i koliko sve ima ružnih posljedica po muslimane prije svega a i za drugije i to se danas evo ogljeda ovim danima trenucima i posljednim progađajima koji se događaju u novom pazaru oko novog pazara itd. u svakom slučaju govima da sačuvam muslimane svakog zla ja. pa i to da li je dozvoljeno Ne znao koga reći da je Haridžija? Ili je to kadimno? Dozvoljeno ako jeste. Oć se samo priblasi. Ili ako jeste? To o, automatski smo gledali pritekvirila. To mi je isto. Prošli put smo rekli da, da Haridžije nisu nevjednici. Ali su za, u zavrani. A ne znači svaka zavoda kuhar. Mm -hmm. A tako mi Koji je bio prošli kut? Znači, u zabudi su, ali ne znači kufur. Iako ima dio ome koji ih je ne Remedicima, ali one, prde, a ovi danas, to je za njih važi propis, to ko proučava, zatim donosi učenjaci i tako dalje. Ali nisvaka zabuda ne vjerstvuje kufur. I grišenje vid zabude i tako dalje. Je li ima nešto nejasno u vezi sa tom, da ne kažem ideologijom, odnosno tim idejama, tekfira i slično. Moje pitanje, je tačno da je Ibna Bas kad joću kod Harijđira da je ovakva priča, dijaloga sa njima čak desetiljata se vratilo? Tačna cifra ne znam koliko se spominje, spominje se neki obrovan broj i to je jedno od načina na koji dijelova Alija radi Allah u metodologiji kako postupati s njima svakako da je dialog i direktor nazovo odgovor na njihove šube jednog načina, jer Alija radi Slavo je na sahave, između ostalog Jabulaju i Abasa, da raspavlja Da vidi u čemu je problem. Jer ako je nešto od Islama, ono mora imati u porišće u Islama. I zapamutite jedno. Znači, sve što čovjek želi dokazati da je od Islama ili da nije od Islama, to može ovajati kod Anamir Hadisa. Ukoliko ne nađe uporište u tome, onda ne možda ostaviti. I s tom namjerovom gulaj na Abbas je otišao i na osnovu dokaza, a i tako poznatelj na Abbas bio u Fesir, među najvećim u i da mi je pojasnilo, odgovorio na te šube, da je veliki broj se to. I dan danas ima možda Umaka koji to prihvatuje, mislijeći da je to vjera, čuju neke dokaze, čuju neki stvari. Međutim, ti dokaze nisu postavili na pravo mjesto, kao što Ali ala ala ala ala rekao tim istim kharidžijama, kad su rekli, spomenuli aajat, neuhoku illa Allah jedino sudi, pa je on rekao, to s kojom vi želite postići mjesto. Znači, istina je taj dokaz, ali i na tom mjestu. Jer širijanski dokazi moraju se slagati jedan iz pod drugog. Inače, nešto nije u vrijedu. Ili nije u vrijedu satanje, ili taj dokaz nije i da dostoje. A kuranski ajeti, jer dostoje Hadisi, oni svi stremje ka jednu, kao bih bi pet ciljeva, i oni moraju ići ka jednu. I ako recimo dođe neko sa idejama i dokazuje nekim dokazama da ugrožava neče i a mi znamo da je cilj Šarijata, cilj Islama, svih vjerovistika i poslanika bio čuvani života, onda znamo da nešto nije volim sli. Znači negdje se nije složio taj neki dokaz koji on drže da je dokaz. Nisu ga oklopili u kompletnom sliku šarijada. I zato sad kad budemo posle ovoga radili drugu sektu koja je suprotnost i proizvod te otkrije, to su murđije, Vidjet ćemo da kažu učenjaci da Haridžije i Murđije gledaju na jedno oko. Jednim okom gledaju drugo zatvorili i zato ne vide i celokupnu sliku šta je istala aktivnost u tih propisima. Džihad postoji, džihad je propisan, ali nije u to mjesto i nije to način primjeni. Nije u to mjesto i nije u to način primjeni. Jer on ima svoje adabe, svoje šartove, svoje vađebe, svoje farzove. I ako nisu istomeni, to nije isto. I obično takve zavude i takva kretanja idu ka tome da se koncentrišu na neke stvari, recimo sad kod njih, kod tih takvih. Najvažnije pitanje ko je nevjernik. I čak sam čuo jedan komentar koji je na internetu pročutno pri malo možda godina. Kao jedan od tih je na forumu napisao nevjernik, nevjernik mora dobro znat da je nevjernik. Kao moraš ga naučiti da je nevjernik. Pa dobro je tu o cilji slava. Sira je pred nama. Koran je pred nama. Hadis je pred nama. Je ljude učio da budu vijernici ili da je učio ko su nevijernici. Tio je, želio je da ljude nauči. Da ljude nauči šta znači vjera. Moha, nek se la. Nije govorio širke ovo, nego obožalajte Allah i klonate se to do poziva Pozivaj prvog u Tehi. Pa počle se da nam kaže prvo pozivaj Allah, Allah, Allah. reko prvo ih nauči da su nevijernici za niju Jemen u osme godine Hidjeste kako stoju u Sahihu Buharije muslima i u Kitabu Tefidu međan i prvi program poslal Moazem Dževera da odio srednjica na knjige u Jemen i da ih pozovao Isla šta mu je rekao prvo što ćeš ih pozvati neka bude šehada Muhammed Resul pa ako primate to Pođem se da Nalah propisao prednimi namazom to podane noć. Pa ako prihvatite to, recimo da je Nalah propisao zakatje jednom mjesec. Jel mu rekao prvoj nauči da su nevjerici, nek dobro svatili da su nevjerici pa ih onda mu čvari. Ne postoji apsolutno ni jedan jedini tekst, čak ni koji bi ukazivao na takave načela. I zato ka su haridžije nastale ni jedan od ashab Nikog shava koji je bio sposlanikom družbe i slušali da nije pripadao tog pokreta, Ni jedan. To je to što sam zna cilje. I sad, recimo, cilje oče mani živati. dođe neko s nekim dokazom, šupom, da se nevidi ljudi mogu ubijat, putem postavljanja bombi, putem... Ili da se može čovjek sam ubiti, da je kao mi kaže i sa uvici itd. Znači, nešto nije u redu. Ne? dokaze se moraju poklapati. Naročito se moraju poklapati sa principima. Čak dokazi učenjaci ne prihvataju neke hadise, koji su inače ovako, kad bi izučavaju se vredostojno, ali ne prihvataju ih zato što se kosije sa temelima i principima. Jer temelji principi su ono što su objave domijele. I ako neke slavaju, udaraju, oni se ne i tako lako. Znači, ne prihvataju se, dok im se ne nađe rješenje da se poklope sa ovim principima. Ukoliko se ne poklapaju, taj je dokaz slabosti, makar prividno izgledalo da je radostan. Ali je dokaz slabosti. I zato ga učenjajci stavljaju van snagi, u najmanju ruku dok ne provjerili. Zna se nekad desiti da neki dohazi koji ude do principa učenjaci čekaju po 16-17 godina da do izdiju, daju neko mišljenje. Pa nekad na kraju kaže Allah, Allah zna sam, ne zna, zaostaje se, neće uopšte da ulazim Neko postupak u principima, kako slavnikov sumne. To je sumneta shava, sumneto leme. I sada to slupat i slupat na tome znači baltane praktično veće dijelo ja se prometniji od svih. Prema tome, to je problem tih danas. Imam još neke na slučavosti. Znači, recimo, ti koji naginju tih mišljenima kažu može se krasiti od nevjernika. Znači, njihovo imetak je dozove. Tako li je? Šta je dokaz? Kažu Hadisu, Duhari, Moslebu. Poslavi se nam kaže, da liđe nam da se bori protiv ljudi dok ne kažu Bajana Hilala, pa kad kažu to, onda su zaštitili svoje živote i vjetke. Isto kad se razumije, ako nisu rekli to ili ne miruju to, da nisu zaštitili da je nije uživati vjetak na zore. Tako kaže. Dokazuju tim hadisa. Međutim, zanemaruju hadis takođe robohari, koji je poslanitelj srnog kaže, ko ubije nevjernika, znači nemuslimana, sa kojim muslimani imaju govor, znači bez stava, neće okusiti mirišđanita. Vi ćemo čak zabraniti mirišđanita. Prema tome, protumačili su taj hadis na svoj način, bez gledanja od temene principe, da je svačiji život zaštićen i da taj hadis govori o borbi koja je propisan, znači, Život je imetak. Zaboravno je hadiso u je poslali Hr. u niz hadisa kaže da oni koji su krali od ratnog prijeda, da će goditi zbog toga. Zar nije hadis poznat kojeg je poslali Hr. s.a. kada su oshabi rekli jedno, mladolje u šehidje? Pa poslali kaže, nije Allah. Ogrtač koji je ukrao iz ratnog plina, na njemu sada gori. Pa kad je to poslanitelj se vam rekao doš, pošto su ljudi danose neke srpe stvari koje su uzimane, pa ste, to je vodba propisana s poslanikom sebovi, ali su uzeli i metak, onako. Ratni plin nije krađan. On ide u kasu muslima, onako se onda dijeli, ima propise svoje. Ali on su uzimali onako, prije prije podijelja nakon pur. Pa posled se vam kaže, šehade čovjek poginuo u borbi s poslanikom, ali je uzlo nepravedno od od nego na to i gorije. Znamo li kaže hadam, kako nije znao? A ne, ne, pa nije znao da treba sačka, da se kasnije tu podježi. Gorije. Šta se gorije? On gorije, gorije, taj je gotak na njemu. Ali što ide u džahenninu. Kapuski asah, dali u džahenninu, dali redinu, Allah zna sa. Pa spodče do nas stovaj do njegov, šnire, što vidiš, u kaj še rad <laughs> Pa posledaj se nam kaže, šnire od vatre je neslično. Kaj še je od vatre. Ema krađe, kako krađe? Zna se da da hadisi, pa so, ali što nam kaže, ko ukrade, nije rečeno od vjernike. Nije rečeno od nevjernike. Od bilo koga da ukrade. Ako se sječe ruka. A tako li nije? Sad te jasne dokaze koje su jasne, ko da principa, principa je principal, principaj srano očuvanje metka, dolazi sa jednim manisom koji nije razumio. Kaže, zaštipuje svoj život i metak, tako da ne. To nači tako. I kaže, može se kreste dnevnika. A ko ti Na osnovu učenja se sveme hlavne Kakva je to od koja dozvoljava da krađa? Ili recimo radi odlojima jaustrijske, njevačke vize pa diži osiguranje pusti da ga namjerno zakoči narav ovaj odložaj zada i podivne osiguranje i živi je li to lijepo? je li to ti prava da uzimaš netak od tih ljudi? prvo Ljudi su ti ponudali gostoprijemstvo u svoje zemlje. Da li ćete vizu? A vladno vešanovo kaže, ja je Haledina Amenu, a u Hubernu Hudu. O vjernici. Svoje ugovore ispunjavajte. Znači kad si uzeo vizu, podrazumijem da poštivaš žijet za akor te zemlje. Da li je onaj svoje ugovore potpisane svijednicima poštijati. Rekolni je, nije opšte, znači. Svaki ugov koji zapišiš, i ti si uzeo, i sad ćeš ti doći uzimat ovni imetak. To je zloupotreba gostoprinjstva. Je li to islamski? Gdje su islamska značenja? Gdje su neto tome? I možemo se to opravljati s izglednim klasično slovo kada vam šveski dokaza za svoje heroje za svoje sve. znači bez imama šupri bez imosu. Može mi pare. Krasi. Bela da može ubijati što je još go. I to je govorio Šveski Todorović. Kako to mislim ja ne mogu videti kako da da svati da može da se poziva na sumnet i slidi sumnet recimo svoju vaštinu uglavati što trebaju tako da ne a onda vam ruši principe vjere a to je očuvanje života očuvanje vijeka očuvanje časti očuvanje razum kako? zar to nije kontraditorno Zato nije odstupanje, znači ovdje, to ti je isto okon čovjek koji se slomi klanjevići u toku noći i on da sebe. Znači on se slomi, klanje, klanje, klanje. I posti cijelu godinu i kad dođe namazan, kaže, ne moguš. I ne posti namazan. Zabudano nam ono je, to je šitensko koji gaviš. A s tebem u svemu tome je dvoje neznanje, ne, ne želite učiti, valahi nema islamskog učenjaka koji podržava te ideje. ni jedno I drugo, strast od njehoj duši. Ne bi ne udušana tim takvim dijelima, kriminalnim, i onda samo nalazi po kliči u tim nekim šariatskim stvarima, a nema. problem. Kad bi imala razmislina, ne bi naša uvijsina opravdavlja ni jedan i kaže Poslanika se vam kaže, nemoj prevariti onoga koji te tebe prevario. Znači, ako je tebe neko prevario, sad ti uči da se osvrdiš jedan za jedan. Nema. Što je islanski, ti se uzdigniš iznad toga. Kde je dunjava koja je kraj krajiva? Šteta koja je podnošljena. Ahiriska šteta je šteta. moćno postati za zadnji koji nikakve što je poslan CD da čistite filtra celo. se malo slip kao za za sketan valno prvo treba sebe odne. Postaviti se tako da čuvam zaštiti sebe. Isto je do da sekund tih takih hiljada ideja se devala i tako Da ih tebe taj bio samret As-Hamad ibn Muhammad ibn Ahmed Kantuz je po pet tako nekih naučana koji su govorili o Allahu ibn začepio juš. Pa ga pitam zašto govorim o Ahmedu. Čupen milion hadisa znam kažo. Zato znači sa što kažem da Ne nešto pa da me to okupira pa da o to ne mi mislim. Jer što uđi na uhoći, ne znaš oče uđi srca. Nisi zlasnik srca. Loku znaš da šeitan, neć, da to nije šeitan posradio, pa će kasnije uzgajati, od suci po glavu. Pa isto da nić biti. Hasan al-Basiru kad su došli od Tezileta, neće u egovo ime, uopće, uopće, na kasnije. Nastavimo od Tezileta, te sekta koja je, mm -hmm zagrudinama u imenima i svojstvima pa je došo jedan kod da kaže ajde da razgovara kaže mu pošto da učimo Kur'an zajedno ni pošto ni Kur'an niko nije da sluša piše bilo nam istade njen tada je pozvao tako je došao vidi kako je on sa muzikom a on je znao da to vodi pripravo tih mu tezila koji otme gore rastavljene svojstvo na imena imenima, imena na Allahu tisti Sada to se znao što je vađen, u to vjerovat, ti si na otari i istira mi je žerno. I sad no, mi je osloh, ajde ovo, nisam prestovalo mi ovo jedan pričan, povjerniji poznal, kad je došao na jedan takav svetitativn idejima, takvira, istiralo ga i sveo, izbacio ga. Kako su vađen, da, kako da se desi da ljudi koji su sada provadzili sa njim, sve što je provazio, Imajo utakma više me razmišljao i, I koji je su privatel. Ja sam dao nego za ni ders. I on govori ja iz sam, na znači, napon na činavo, bio na ova tri Oni i ja sam. Ja su neke spa. A se neći što kaže stavni. I mi da za ni ders svog. On bi mene mogao ubijeri da jušo poziva u to. Doka Sad, kaja ja što kaže znam dvije definicije samo, kad sam naučio jednu definiciju, bile su mi jasno odla neke stvari. Da li su, nas više, su više imanski, ovo je učen islam, srži znam, i sad su se prikledali jedinče? Prvo, Jusuf nije bio darutek firat. I koliko ja znam, ja ne znam, ali mislim da koliko čujem, nikada nije proglašeno da i sada ne bi niko. Nikada. Niti bilo koji govčio, niti bilo koji jesi s nima priču s njim, ali nikada nije našao te granice da je proglašeno da i da I ja duboko vjerujem da niko uče, ne bi u te stvari ulazili prije svega izbog bojaznosti, a drugo izbog znanja. I zato, kod tih ljudi, kod takvih, nećeš naši istrašenih i To je abo mrlo. On je došao dvije generacije iza nas. Druga godina je tekstivo, treća ali prva. Samo što je došao, počeo da se je potpuno promijenio. Absolutno. Možda sad ovih, kad, kad, kad bi došao, on ih priča, on ih možda smatrao nekim svojim idolama i dugovnim vođima. Kad bi došao s njih priča, možda bi se odrihlo od prve. Stvare mi stoje tako. Nisu tako. I tako sekte i nastaju. Gledaju samo jednu stranu. Ne gledaju sad valka. su nastave tako. Čeo su gledali samo tekstove prijetnije. Drugi isto tako moržije o kojima ćemo govoriti. Koju su nastali nakon i polosmule su pretjerali ekstremno u tom u tom tekfiru, u teškim nekim fetvama itd. Onda su nas, nas došli ljudi koji su tijeli da njima pariraju, pa su otišli s post na drugu pa kažu šta god da čovjek uradi nje ne vjerujem. Što je opet grešio. Pa kažu nisu važna djela. Svako kogod kaže Ješkad dan, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema, nema. On А istina uvijek u sredinu. Čovjek ne izlazi iz vjere svojim grijemom. Ali isto tako njegov iman neostaje isti. Smanjuje se. Slabi. Kad uradi loše дело iman ima oslabi. Kad uradi dobro djelo iman ima raste. To ukazuje ajati Hadís. Može čovjek izlazi iz vjere takfir po Ali on je u svojoj raci na mjeri kad je se tine bavio kad čovjek počinje neko djela, pa ga ljudi prijave, pa dođe stvarno kad je i sudi, pa sud je određuje. Šta je? Kako je? Je li čovjek znao? Nije li znao? U sahiku muslima stoji da je bio bogobojazan čovjek. I toliko je strahovo da je ga samrti oporučio, da kad ume i da njegovo tijelo spale i pepe u razastru po zemlji po raznim mjestima jer kaže ako Allah me se domogne kazi će bliže svako znači oni vistu da ako se stvali razastru i pepe u po zemlju sluditi da Allah neće moći sastaviti i živjeti. to je kufur vjerovati da Allah nešto ne može je to dijelo koje izvede izvijene znači svi znamo da Allah svoj može I ko kaže da Allah ne može nešto, znači, to znači porisanje onoga što je Ja sam najlašan. Ja bio genik. Musliman bio vjernik, ali mi ne znam. I mislio da si se tako izmušao računa. Da I po slavih sedem u muslimu se je okavio da, da Allah oživio. I pitao ga zašto se tu? Kaže, strahovo sam od vam oprosti. Što je, ja sam radizio. Ja sam dokaz da nije svaki počinjela si djela koja i kupori i nevijedio i to stalno učenjaci o tome govore i pišu. Da, da li je bacanje Korana djevo koji izgledi izgledo? Bez sumnije, ko uzme Korana ovako, neozumilo, i baci ga. Da znači izglediti, to malo žaveno. Kada se Musa daćao. Sa brnatur. Nakon razlogona. I kada je da je njegov narod počeo možavati tebe. A sad prešli more, vidjeli more, kako Allah ženo, Napravio im dvanest putima, pošto je bilo dvanest plemena, u velikom moru. I ne samo to, nego veliki mulj, koji je možda kilometrima veliki. Sasušio u momentu. Tako da su mogli preći. I ne samo to, kad su oni stigli do, do zadnje i izašli, svu faraonovu vojsku potopio i faraona cijel. I Musa odlazi na laboratori. Oni nakon svega to što su vidjeli svojim moćom, mnogo žalitele. Kad je Musa to vidio, bacio ploče. A mu sa ploče na kojem je bio Tevrat napisane Allahovom rukom kako stoji Hadisa. A Allah svojom rukom napisao da nešto nemo poče. Gde da je Tevrat deset zapovjedi. A šta je bilo Musa je bio toliko ljudi. Da mu je srdu pomutila razumatom. I bacio od če. Nije imala nište za to, rekao. Jer razumijete to? To no, je afekt od čovjeku, nešto... Znači, ako sržba dostive toliko, toliko slet čovjek, nije svjestan, njegova djela se neračuvaju, čak i razlog brak. Svi sadom, um, kad Isus ovaj nebudao da kaže La i takav, la telakav i glak, la kemakav. Oslovađa mi roba i razla, neračuva, je, ako je bilo u srđavi. Čak tri puza rida. Nije svjestan govori. što govori. Sporo sam ovaj je koji pijan trećaj, kad tako se do pijaneg I pijan ako nesvjesno je bilo U Muslimom Sahinu stoji. Da je Alija došao, postaniku Šta je bilo, kaže eno Hamzaru, zapoklo sve. Hamzaru, postanikov Amđe. Šta je bilo, se. Na zapilo se. Tad da alcohol bio nazvaj. U Muslimom Sahinu zapilo se u uštu, stoji i pijelo lepo Pilatka. I nešto je ono njelo o, o Hamdžinom da režim, ono i on ovde i pokoli <laughs> 9 ljudi naražane. I dođe i se na drugu. A Hamza samo ustane kaže vi ste naši robovi. Poslanini govori. Ništa mu poslanik nije rekao. Okrema se ljubotripe i oče. Tek kad se atriznije, nije mu počinio si kufur. Nije mu rekao pokaj se bi da on dobro, oni tad, oni tad nisu bili grešni zbog toga, oni tad bilo nazvali, ali sad je neko taka bio grešno što se napio, ali kao poslednice pijanstva, znači nesvijestovog, ne bi bio odgovora za, za to, s tim što bi morao na dokrati koliko je prouzao kovo što bi rekao. Ali grijeh ne bi, ostao za to, to. 2003. ono radis, uslov, kaže, ko proba, ma krekao Sledeći da ćete 10 dana, ali neće biti primjena možda. Tačno, grešan je što je se. Ali ne bi bio grešan ako bi razglao ženu u tome, ne bi se računo razum tako. Osim kod Hanefija. Hanefija smatra da to odlože, zato što je sam prije što se napio. Ali količine ne. Koliko je popio neku smesu, koji ne znam da se ima alkohol Onda bi je grešan što se napio. No, Uh, ako čovjek kaže, na ja vidim tu Anusom, kaže, ja redim koji, a u kadim Aniš ko daš, u primjer može jedna upisa iz tamka djetura, pa u hadistu, ne znam šta. Koji, ne znam, ne znam, ne bi i Tu, postoji priče više, nema veze, to, to je to druga tema, ima tu više propisa. A znam se, kad je se desio toga da je sa Anusom? U Medini. U Medini. Poslije vidi. U Medini je zadanjeno? To je dubokoman, da. Da. Može mi je sam sreplom ovim papu. Alkohol je zadanjeno u Medini. Jer Agija je u meti bio dječak, nije mogo imat deve. Znaš da Te kasnije je oforio porodicu, oženio se, imao deve itd. I to spravili ste da to bila jedine deve radio, prirođivo s njima. Ovo ovaj, da, ja, je ne zakova. Važno će. Ima nešto jasno očevo Sa profirom, U tog smislu. Znači, odnekle došao kod tih ljudi naboj za nekakvim negativnim ispoljavanjem. Znači, više su se bazirali, na kako bi reko, na uplanjanje zla, na reagiranje na zlo, nego na širjenje dobre. Razumijete to? Znači taj nekakav negativan koji je rezultiril upravo tim i takvim mihovim postavcima. Međutim, poslali se srden i čini o dobro. Čini o dobro. Kako ćeš pridobiti ljude? Neće tebi niko vjerovati, prihvatiti riječ na lijepu riječ. Čini dođeš pričaš, pričaš, pričaš, pričaš čovjeknište, većine ljudi ne voli priču. Običan svijet, ne voli teoriju. Običan svijet voli da se da. on da mu pomogniš nešto praktično. I to je u prirodi ljudi, nije to nešto, nešto negativno. I zato je poslali se mnom u s tvojom prirodom i postupao. Običan svijet pridobijao nje. Davan Pa je Allah propisao da se od zekajata daje nekome koga ćeš dobit za islam. Znači, pomozimo. I onda se stazi za penda ljube. Pomozimo, ti uviđi ja kad je bolestan. To su stvari koje djeluju na svijet, na ljudi. I tada te vidi u lijepom svijetu. A ti već uvek nagađen. Pričaš, samo pričaš. Šta god ljudi da uradim ti odmah reaguješ. I to ne reaguješ mogla, nego odmah ustaješ priču. To ljudi ne vole. To dosadi i vjevnici da čak muzimanima. A kao na ljudima koji nisu u skloni djeli, koji su nisu uvjernikom nevjernicom. I tako da. I zbog toga naši učenjaci u temeljima dajavaju, u temeljima kropoložena visla, posebno potencijiraju pitanje čovjekovog djeva, prigovara. Uzmite jednu primjer, recimo, plakanje primkom učenja Korana. Ljudje čuje podružiti drsi, priča, ajeti, hadisi, sad trebna priča i Ništa. I onda rećiš na čovjeka koji uček ura ne plače, ništa ti ne dovolite. Ali da čuviš kako žalavito ne plaču, ne skrušen uček To će niše djelovati na teme njegovih ljudi. Da ti piše 10 sati. I zato je imao dželuzi, ahme Allah, rano je da starih, stari generacije, stari Su svom djelu sa idol harterom. Ovako ima to kao piso i nazvao to kao lov na misli. Tako nazva u gledeš na rok podle da za tefteri. Ispala knjiga, oko 500-600. I govori o svojim počejecima znanja. Kaže, tražio sam znanje, kao dijete, i još uvijek nisam osjećao slast. Tražio je znanje. Kako je lijepo za istim, mm. kako je lijepo se znala, pa to ona se primijenjivati, to shvatati kao uputu, kao radošću što se našel. Na samolovskom bitima. Mm -hmm. I bio sam koče, el maruf, el kerhi. El maruf, el kerhi, el kerhi. Pari mu malo učitelj, ovaj Sofija je ali je bila al. I ta božnja učiteljek i kaže kod njega samo slušalo ratis. I kad god bi učenci čitali Radis plač. Čitali Radis plač. Jako prirodno nije to usiljeno. I kaže se da čovjek ne može sedržati suza. A čitali Radis, pa on je to kad misao što je I kaže, Ipon Čaruzi, osjećao se, da taj njegovo plač umeni gradi u srcu temeli principe više nego sami Hadesi, gde je tada bio dječno. I tad sam shvatio da je upućivanje dijelom srši shodnije nego upućivanje govore. On je učeo predviše Hina došehova. Ako kod njega se učenje urezalo još kao djeteta i izgradilo u njemu želju i ljubav za znanje. Znači, to su stvari, principi i uvijek imajte u vidu. Koga do istinu uči Koran i dođe do njehoj spoznaje vidjet će da je to Allah vao vjerovu. Oputa koja je doniz do tijega. I nemoguće je da onaj ko se zalije bi, zakači i prihvati pogužeta koji je dobro da si je oko sebe zlo. Poslane za sada, kako ga Sala je pisao, bio je poput povjetarca, ušivio je dobro. Uklonio je zlo, gdje je bilo potrebno, ali tako da nije izazivao oveće zlo. Nego bi uvijek ustupao mudro. Pa recimo, jedan od najvećih primjera zato je, vi da je poslaniku Došao spisat monafik, znate da je znao ko su monafici, ovdje ovo taj, taj sin tog bitog je monafik. Znači, lice nevi li, koji su negredici, ali kažu da su rižati imali islama, da su u principu ostavili na kufru i razvili u islamsko društvo. Znači, najbravsta ljudi, znao je i čak su ga na poradku satebuka pokušali ubiti, kako su to zadnju, da? atentati, imati po zadu na, pokušali da je tentati zašli i prepoznalo je ko su izdršili. Pa su neki preporučuju da ih snakne, jednostavno i je očistim gručnom. Ali on nije drenio to. Nije želio zbog toga što bi to izazvalo veći zlok. Njihov, njihov boravak je zlo, ali kada bi ih snaknuo, tada bi ljudi počeli pričati, Mohamed ubija svoje sahbe. I otvorio bi vratar u kasnim da bi ubijali po njihovim protivima određima kojemu na efeku koju. Pa bi bilo neveni ljudi ubijeni. I nije ti u zbog Tako da u istinu ko uči Kur'an, ko učeo Hadis, Znači, samo dobro. Dobro, uvijek dobro. I uvijek pozitivan pogled. I uvijek taj pozitivizam koji izrači iz zajeteha nisa. Zato uvijek se sveti Mohameda kutuba Rahimada oh, Allah. Mohamed kutub. Vracejda kutuba koji je bio neki mnogo godina. I on spominje baš tu tačko. Otkud negativan navoj kod vjernika? To ne može biti. Jer Kur'an je sumne zračim pozitivizmom, vedrijim pogledom na sve, vedrijim pogledom na ljude. Pa i kad je najgore iz Allah, kazuju da pozitivno treba je gledati. Zanimljivu sam se sa u muslimovom hadisu, u, muslim, u muslima rekao, ko kaže propali su ljudi, on je, je propal. Što da pozitivno uvijek. A potom se da nema je doživio, što je doživio. Pa dolazi malak vrda to na da, pa eto narediš šta ja hoćeš ova dva vrda, možda spojit ću. Kaže, možda će nije potomci obožavati Allah. Štao? I mogu da satim ljude koji misle da će na i kraću opustiti dobro. A kada je to zloć zrodilo dobro? Od kojeg zla je nastalo dobro? Zlo rađa samo zlo. Kad se u obijahnu mi se radi u svijet. Kad se ubijanju šta proširilo? Kad se na tentativa šta napravilo? Se napravilo nekad u istoriji, ljudi, ne samo vezan za islam. Od korava ne može nastati pšenica. Znači nema tu. Ako postoješ pšenicu, bit će pšenica. dobro, bit će dobro. A sijati zlo, a naveti se dobro je to volaje. Ja. Suprotno šarijati i suprotno inače. Sumjetu koja vlast priliko stvaranja svijeta ospostavlja. Na dobro ide uz dobro, a zlo zlo. Što se tiče atentata, čak atentatom je počeo i svjetski rat. Zvako zlo, pa zlo to je samo zlo. Svjetski. Jesu napravili mir tako što su Ferdinama? Pa ja, no nije, jesmo. Da. Jesu napravili mir? No. Da. Išto da. je dobro. Zaista, zaista. Ti koji pokričuju takve ideji širi, spina pokričuju zlo. I žao mi onih koji nasijedaju tako nešto. Vjerovatno imaju takvi koji su koji su tu, što bi reko, našli se nekim spletom okolnosti, molim Allah da izvuče i nas i njih i sve drugi iz svakog zabude. Ja sam da je narod, mnogi gdje iđe da oni radi, znam kog. Pokretači, ali na inče pokretači toga ne radi, vizokog. Allah vada, moguće da rada, gultovo te službe, pokretači, znači oni koji pokreću toga, se da Oni koji to pokričuju, obično vremenu problema, kad napravi, oni će izvuku i zvuku i povuku. Dokoniko su to najedno upali u toj nasijeli, oni, oni pokusaju masno svega toga. I zato svaki čovjek ima razum. I to im neće biti to pošto su najedno nasijeli, to nije opravdanje za njelost. Biće odgovorni, predavljamo u članom i učano, e, pre zakonu, predvudno što to radi. Nije to nikako. I za grij, jer mogućnost tu puta je dostupna Bila svima. Pogotovo one stvari koje propagiraju, to su stvari, stvari koje su suprotne i ljudskoj prirodi, i razvoju, a pogotovo širitu. Znači da širi islam. Subhanallah. Širiti islam tako što će ubijati ljudi. Hoće napraviti mir tako što će ubijati ljudi. Ja to ide jedno ustrogo? Kako može biti mir i nemir zeml? To može raditi samo neko ko zbiljno želi biti nemir među ljude, ili neko koji stvarno to neko ne znam sam, ne da na da ti joj može nešto napraviti, nešto koristi, nešto dobro. Čuo, zavljamo, da vam se ovom sad čuno zabuditi, puti na istinu svakome. اللهم صل على شان و помоغني ويعيني الذين هم искرين صلى الله عليه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان نجوم الساهره والبتور النيرات والضحى والظالمه كل